Du lyssnar på en pod från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Ja, Daniel Andersson, Malmskapten. Hur nöjd är du med noll noll här på Gamle Ullevi? Så som matchen utvecklades i?、Ja, vi hade ju regel med chanser tyckte jag, så att,、eh, chanser för att、eh, eh, vinna matchen. Så var det en ganska gemm match för allt, men chansmässigt tycker jag att vi har en,、eh, ett stort avtag. Nu, jag tänkte precis nu då, jag måste ju ändå ta upp det här. Du har ju fått ett namn、eh, som är en sidledstande. Ja, så det har nästan försvunnit、va? Sen är det Det dyker upp lite då och då bland borta supportare Eller en ung、eh, Reporter som vill vara lite rolig Okej、okay, men du innan vi avslutar nu Så ska jag ge dig ett litet、eh, tips då Om du vill slippa det här namnet Så kan du faktiskt spela bollen framåt Någon gång också Okej、okay, det gör jag inte då eller ja, men jag Bara någon gång då och då Någon gång per match、okay. eller någon gång jag per, jag per säsong det det Tack. Tack Detta är hon i stiller Sikaparaman dans, sikapong, bang, bang, bang. Velkommen till BBpod på gt.se avsnitt 90. 1990 var ett år som man kan ha i minnet som blåhjutsupporter Roger Gustafsson var ny tränare Och hans filosofi var att bygga laget kring spelare Från det juniorlag han själv tagit fram Sju unga spelare togs upp från den egna utruppen Bland annat Håkan Mild och Jonas Olsson Efter en knackig vårsäsong fick man ordning på laget under VM-uppehållet Höstsesongen gick som porrels, 12 vinstar, fyra överhuvudet och endast två förluster senare, så var SM-guldet åter hemma på kameratgården efter två år i exil. Det var、yes. länge, det var länge de fick glida förr i tiden.、Jaha. Två år utan SM-guld. Sen kom de på att de skulle satsa på juniorna. Som någon skrevs där. Nu har vi tagit 10 mellanårs. Veckans gäst är känd från den insomnande supporterbloggen Baraben och dess fan TV-projektkanal Glenn. numera inte aktiv i mediebruset, men givetvis på plats när helst IFK Göteborg spelar fotboll. Välkommen till BB-podd Rickard Attling, a.k.a. Erling. Tack. Nu måste jag ändå ställa frågan här, Rickard. För jag har ju、mm. känt dig i 6-7 år och vi har ju gått på hundratals fotbollsmatcher ihop. Men jag har aldrig någon、Tack. som frågat dig varför tog du namnet Erling? Ja, det, det var väl man började ju gå på fotboll där på på 1900-talet ett par år efter där du snakkar om där bland annat med en viss David Wiklander som han hette då och som han ju nästan heter idag allt fallet då var du ju tills Magnus Erlingmark som var ju man skulle inte kalla honom en stora stjärna men han var ju den här stjärna typen som man kunde sätta honom överallt och lojal snubbe och så fanns ju redan då fanns det här idall signerade idalkorten och några polare till mig. Fick för att köpa sånt signerat idalkort på Äräng som man kallar det、så、rama in i en guldram som jag fick där någonstans i slutet av 1900-talet och、no、även i den vevan då strax efter 2000 så startar du här svenska fans、eh, med det här forumet som en idag lever då var jag registrerad man säger på det forumet och skulle man ha något slags nickname då var det då hade jag den tavlan där och Äräng Mark spelar ju fortfarande.、Då. Och så blev det bara såhär, jag behöver ha någonting med blåvittan knutning. Så då blev det bara ärling när jag reggade mig där. Så det har hängt med sen dess? Det har hängt med sen de, den reggandet där på Svenska Fans. Jag kommer ihåg till och med att det var så när vi höll på med det här bloggandet och allting på Barabin så var det ju någon skön lirare som trodde att det var den riktiga ärling Mark som skrev under sedonymen ärling då. Ja, det var ju någon sån här... journalist jag är broel nåtigt men det var ju våra det var ju mitt fel för du hade jag en bild på Magnus Ekelman så det kunde man i många fällor trota så ja hur känns det förresten när nu då har en ny ärling i IF Skötersborgs atrup? Ah men han är ju han är ju lik han är väldigt lik Vassan på många sätt det är kul med den gamla Rampsan som börjar rulla nu igen den är inte så politisk korrekt idag men jag har hört den Jag har hört den när han blir inbytt. Han käkar knark så blir han stark. Agust, ärlig, mark. Det、ja. finns ju olika sorters knark va? Det gör det ju. För mig så kan det vara Pepsi Max till exempel. Till exempel. På tal om knark. <laughs> har vi någon sponsor den här veckan, Joakim Anders? Nu vässar, spetsar alla skandalpersoner öronen. Men det är ju inte så att vi sponsrar det av något. någon tjockleverantör i Vetlanda utan vilka är det Patrik? Det är ekonomistyrning i Möndal som har väldigt långt ifrån、eh, knark och knarkbranschen. Men han är väldigt, väldigt bra på det som är väldigt, väldigt tråkigt med själva företagandet som man kan hålla på beroende på vilket företag man än har. Det vill säga allt med bokföring, papper, fakturering, skatt, deklaration och sånt jävla blä. Tyckte du att du knöt ihop den här drogreferensen eller var det? <laughs> <laughs> ja, ja.、Eh, kika in in på ekonomiestyrning.se、eh, om du är småföretagare, mikroföretagare, mellanstor företagare, stort företagare eller bara privatperson som vill läsa din deklaration, då druktna som Joakim Hane säger en riktigt jävla bysmacka när det kommer till deklarationstiden. Men är det inte till vetlanda vad ni än gör? Gör inte det. Skall vi köra lite snabbfrågor med Rickard Atling här nu?、Då? Det kan vi göra. Alder? 30 nånting. Längd? 1,78. Någonting. Exakt. <laughs> Vikt? 69,3. Är det så? Ja. Fann, jag ska ta dig nu. Jag gör en sån här viktkamp ju. Jag har ju tappat sex kilo、eh, med、Stuke、hjälp av、kramar. av, <laughs> av vår änkerade Peti Peter och elva centimeter runt magen. Men jag ska ju förbi dig nu. Jag ska nå till 68 paneler så att jag är på den nivå jag var när jag spelar fotboll som bäst. Det vill säga korpen ett. Kan man följa dinresa någonstans fotboll? Jag vet att du inte tycker om uttrycket resa, men jag har aldrig använt uttrycket resa när det kommer till träning, bara till karriär. Och det är för att minresa är så jävla mycket bättre än dinresa. <laughs> <Jag skojar. Ja. laughs> nu. Är det är fortsättningsvis. Det är den sista minuten eller?、Ja. <laughs> är det här snabbfrågorna? <laughs> ja, just. Det, det var rikare i Halmstad. Var är hemma för dig? Ja, det är Göteborg, östra Göteborg. Kalvtorp där runt omkring. Har du spelat fotboll? Ja, det har jag gjort. Jag har spelat i Kvarnring som barn, och ungdom i sju, åtta år. Och sen har jag också spelat i divisionsex. Efter det. blanda annat med han som sitter mitt emot mig här, Patrick Lindberg.、Mm. Vi spelar ihop i ett, två år. Bra、mm. fester. Kan, kan du då dra dina högsta och lägsta punkter i din、eh, fotbollskarriär, Karl? Ja, det var väl när man var yngre och trodde att man skulle bli proffs,、eh, som ju för vissa en person i laget blev、eh, och som heter David Viklander. Eller Bo, vilket land är numera.、Eh, vi spelade inte riktigt samma lag, men nästan. Så att、eh, han blev ju det. Men sen blev man ju inte det själv. Men jag har i alla fall... Eh, eh, jag, jag fick ju spela en sån här journalistlandskamp i Ukraina 2012. Och、eh, det var ju ändå ganska stort. Jag har blivit inkallad där lite. Och då var ju Pires var ju med i franska ja, laget som vi mötte då. Så att、eh, det var väl någon slags höjdpunkt i karriären. Och det var...、Eh, Sen var det ju utför både innan och efter det. Hade han så, så att säga fina fötter?、Robert、ja, det hade han. Det var lite så här på skoj stämning också. Så jag gjorde någon tackling på hans kompis där som han inte gillade. Men då fick man lite uppmärksamhet i alla fall. Var detta under、e、EM?、Erik? EM 2012. Så bara så här, vi behöver folk. Var det någon som twittrade typ Ekvall eller något? Och、eh, då hade man ju inga skor och så fick vi åka och köpa ett par skor och det fanns ju inga, nej, detta var Ukraina liksom mittemellan öst och väst Det fanns ju inte de här Nike och Adidas att få tag på så jag köpte ett par D-Mix för 200 spänn. <går> Jobbar de mycket chockrosa där? <går> nej, helt svarta var de givetvis då, de här D-Mix Jag har kvar dem än idag faktiskt När <går> sköter sig i karriären då? Ja,、ah, det var väl när man var typ 14-15 och så började de som var bra då i laget flyttade ju till andra lag liksom typ Viklande gick ju till Blåvitt och, och、eh, några gick där i Ys och Guys och Kviding låg ju inte mer än fyran eller någonting och så då splittrades ju i laget och så fick man någon annan tränare och så var det inget kul längre och så, ja, sådana grejer. Favoritspelare i Blåvitt just nu? Alltså, det kanske packa om man ser till underhållningsvärde och sådär. Eh, bra person också、eh, så jag får väl säga det då、eh, om han inte skära sig in nu då favoritspelare i blåvet genom tiderna det var ju så många där på på 1900-talet liksom men、eh... vi säger att du inte får säga ärlig nå ja precis men om man ändå det jag vet att det kanske är kanske lite kontroversiellt men återigen om man ser till så kultstatus underholdningsvärde och sånt så Hasse Blomqvist var ju jäkligt speciell alltså. Att få se honom bara den här fåtal matcherna och inhoppen som han gjorde där 2003. Kontroversiellt är det för att han inte har spelat så mycket. Ja,、spelare. men ja, precis. Vad gjorde han? 10-15 matcher man jämför med alla de här legenderna och bla bla bla liksom, men Det. Kontroversiellt i ärendet är Hasse Blomqvist det är väl ändå att han jobbar som advokat just nu、mm. Det såg man inte komma riktigt Nej, men det är ju riktigt häftigt Undrar om、mm. han är lika kreativ i det jobbet som han var på fotbollsplanen Kanske, fast ja, jag vet inte Jag tror han jobbar med här, familjerätt och sånt Sådana vi... muntra frågor <laughs> Nej, men vi skulle göra med honom i våran myskväll Patrik Ja, just det Men han var tvungen att ställa in på grund av att han hade så mycket att göra då, tyvärr、mm. Vilket är ditt absolut bästa blåvitt minne? Uh, oj det är så den här så blunkvis grejen 2003 var ju en sån grej som var så oväntat på något sätt efter den här kräftgången 2002 när man var liksom på väg att åka ur och så sen så var man plötsligt bäst、uh, sen det är klart att det var jessamguld på 90-talet eller det var champions league man såg då när man var ganska liten som man inte riktigt satte där sammanhanget som du sa att vann man jessamguld varje år så det var inget konstigt med det Så när det är klart att vi kommer till nyttid så var ju faktiskt Helsingfors förra året där var ju ganska starkt just för att igen där man man trodde inte att han skulle klara av och vända det liksom just den här ögonblicksglädjen som man får så sällan SM-guldet 2007 också men det var liksom så här det här löser vi känslor i de sista matcherna faktiskt men också kanske lite där Helsingfors att man plötsligt kände lukten av Europa igen på något sätt ja. Ja det är klart det var det ja det var liksom tre procent sannolikhet att vi skulle ta gå vidare där så lite så var det också. Har du någon favoritspelare som inte har spelat i blåvit? Det kan vara i verken genom tiden så att säga. Oj, altså Zidane var ju ganska bra att kolla på. Det får man ju säga. Han var ju väldigt elegant och sådär. Så att、eh, det skulle väl vara det då kanske. Du går på Zizo. Ja. Tråkigt kanske men det är väl den bästa i våran tid. Om man säger så. Håller du på något annat lag än IF Skövdeborg? Nej, jag är ganska unik med det att jag inte har nått utomlands allerväl. Så att, och här i Sverige så är det klart att jag kviding ja, av naturliga anledningar som vi vill komma tillbaks till, men men inte så att man liksom så här håller på dem så. Det gör man väl inte. Du sitter inte uppe och kollar Liverpool med en You Never Walk Alone-tatuering på ryggen? Nej, det kan man inte säga. Jag har aldrig fastnat för något av dem faktiskt. Vi rullar raskt och hastigt och lustigt in på den senaste matchen med IFK Göteborg. Men det vet jag fan om det var så lustigt i den- Nej, jag såg att du skrev på Twitter direkt efter matchen. Fång! Skall man bara vara sure ännu en podd nu? Ja, lite så kände jag då. För precis i den affekten så så kände sig livet ganska däppigt just då. Hur ser du på kamratmötet på、eh, nya Ullevi, Rickard?、Uh, det var ju jävligt kallt, precis som vanligt.、Uh, jag tyckte än då efter en ganska svag start, så tog vi än då över mer och mer och skapade ju faktiskt. nåra halvchanser sådär liksom men ja sen det är klart de individuella sakerna som de faller på lite grann med lias sån där och hans finter och så ja det är alla inte varit det är alla inte varit den vassaste försöksongen man har sett så men det kan jag också vara ett tecken ibland att de kommer bättre framöver vi får väl hoppas på det Det, man kan säga så att vi testade ett lite nytt spelsystem med、mm. eh, Mads Albeck som någon、mm. sorts släpande trek- och artista-aktig、eh, spelare där.、Mm. Eh, alltså mer spelare på mittfältet、mm. vilket kändes bra efter de första trevande minuterna som ja, jag undrar, spelarna sprang väl omkring och kände på underlaget och undrade vad det här var för någonting. Fast det där är ju så jäkla konstigt helt ärligt nu för att、eh, man sätter ju sig i samma problem som, som 2012 nu när man då har Värvat in så att man har Fem ganska kapabla Innemittfältare Från under här två stycken Sebban och Mats som håller ganska bra Allsvensk klass、så、har man nu då plockat in Ytterligare två、eh, Med Mix och Razak Plus att man har Sabba då det blir ju såklart du måste man ju liksom spela dem här och, och ha tre、mm. mittfält, mittfältare innehållsfältar på plan det är jäkligt märkligt tycker jag att man har man har gjort så för att de nyaste som kommer in måste du alltid få spela för att bevisa att de är liksom bättre än de förra så att jag måste sätta ett frågetecken där hur Gereen och Jörgen har tänkt när de har fortsatt att värva innehållsfältare Det kan inte ha varit främsta behov Nej för det känns ju inte som att Jörgen Lennartson Helt plötsligt ska ändra sin spelidé och gå över på ett 4-2-3-1 Det känns ju väldigt långt från Jörgen Däremot... Ja nu måste han ju nästan göra det Vem ska han sätta på bänken annars? Däremot så pratade jag faktiskt med några av spelarna Nu under, jag har kollat på ursättmatchen Som sagt、eh, Och Emil Salmonsson blandat var väldigt positiv till det här nya att de kände att de hade saknat kanske lite tyngd på mittfältet just när de inte har någon riktig Gustavsson som spelar så de kände att att de fick mer kanske mer två och halv tre in i mittfältet eller var de gav lite positiva till och de, det låter som att de hoppades på att de skulle fortsätta köra den så. Att, Det, man kan kanske vara nåtting lite på spåren där än då som du säger i första halvlek så såg det ändå väldigt stabilt ut långa långa perioder då att vi inte släppte till några chanser och att var det chanser fram framut så var det ju vi som stod för dem kanske framför allt i nån sören och mads då、mm. även om det inte var deras sista riktiga spetsen så det kändes ändå hopfullt i pausen kände jag、mm. fast det är det ju alltid det för att de är bäst sören och mads alltid det stämmer så att、um... Jag är försiktigt skeptisk men vi får ju se. Däremot så tycker jag då, som många matcher det här året, den här föresäsongen så är det plötsligt som att det blir som ett stort svart hål på mittfältet. Det är bara att rasa samman allting någon gång under andra halvlek. Så även denna matchen. Det kan man ju tycka är lite märkligt då när planen är fullt av mittfältare. Ja, jag inte fotbollstränare så jag kan inte säga vad det är som händer. Det var också som du var inne på lite Svårt för vår för dagen nya högerback då, Martin Smedberg-Dalens. Han hade det tidvis ganska jobbigt emot Niklas Eliasson, teknisk snabb på kanten i Norrköping. Ja, och det där är ju lite tråkigt med att återigen disponeringen av laget är ju lite märkligt att man bara har en vänsterback helt plötsligt. Man har en utlånad och så har man en ung kille som man inte tror på då. Så får man göra om och så blir inte det så bra och det, det kan tyckas lite märkligt... ja har det så med positionerna. Det som förvånar mig ganska mycket var jag att Jörgen i tidigare år eller det var förra året eller när det nu kan ha varit kommer att prata om just att säga vi ska flytta så få människor som möjligt från sina ordinarie positioner. Vi ska istället optimera dem på just den positionen där de infekterat. För om man flyttar en högerback till vänsterbacken och sätter in en ny kille på högerback så har det gjort två påverkningar även om det bara är、eh, tio spelare som är i samma. Men nu gjorde han ju det med Emil. Och i 76e minuten då när han flyttade över Emil tillbaka på högerkanten så stod det tre minuter innan han gjorde sitt assist.、Mm. Jag vet inte riktigt hur man tänker i det läget eller om han har ändrat sin filosofi. det är väl lite vem man litar på i vilket läge då. Jag skulle kunna tänka med att man motiverar Emil på vänsterbackspositionen eftersom han skulle möta snabba spelare, Niklas Bergkroste därutåt, att Emil har spiden och kanske lite mer defensiv varna eftersom han är bakt då. Att det skulle vara enklare för honom att man passade till en ny positionen, att Smedberg skulle gå från högerrytter till vänsterbackt då. Jag vet inte. Nej. <laughs> Nej, alltså över lag är det lite så med Jörgen att det känns som att、eh... Han kanske har tappat spåret på vissa grejer faktiskt.、Eh, när det gäller just sådana saker. Man, man säger en sak och sen så händer någonting annat. Det är väl lite oroväckande. Nu ska man ju inte säga att allting kommer att skita sig. För vi har ju fortfarande bra spelare. Men、eh, vissa saker med, med strategin och sånt är, är lite oroväckande faktiskt.、Mm, det var ju samma sak i GT efteråt. För då såg jag att Jörgen hade blivit intervjuad av Jonas Andersson. Och det här är en också turdelad då han säger... ditt inlägget kunde lika enas medbörjarslagit samtidigt var det ett byte för att få fram Emil mer i offensiven、mm. vad betyder det det är det man inte riktigt vet liksom det är väl Emma inte ha vetat på något sätt hela tiden det känns som många saker som kommer från Jörgen nu handlar om jag ska inte säga bortförklarningar men det är det är, jag, jag hamnade i en, en diskussion med Jörgen av någon anledning här efter årsmötet så stog jag kvar och då var det bara vi några stycken och Jörgen kvar så blev det att man började snacka med honom och det var ju ingen bra han gav ingen bra intryck där måste jag säga han gav ett väldigt egocentrerat intryck och man brukar ju snacka om att vara prestigelös och sådär, men det kändes som tvärtom det kändes som att man hade mycket bortförklaringar till saker och det var det här att satsar vi på unga spelare ja men då kommer vi tio eller åker ur och så vidare så han han sa det här att ja men i Spanien så vinner Atletico Madrid var tionde år Ungefär som att vi skulle vara Barca eller Real och ha de möjligheterna att satsa då. Han menar ju på att satsar man inte så vinner man inte. Och det här är ju ett läge när föreningen har ganska ont om pengar då. Så gör man de här satsningarna och tar in väldigt många på samma position. Och så kommer vi ihåg det här som sades för några år sedan med Jörgen. Att nu ska vi bli en förening som får upp bra ungdomar från akademin. Och det har ju inte riktigt hänt. Så det, ja, för att komma ifrån ämnet lite men det är... Det är lite sådana oroväckande grejer i helhetsstrategin som man, som man tänker på. Å andra sidan är det väl ganska betryggande att ha en tränare som tror på det han gör eller? Jo alltså det gör väl alla och det är klart ska man se det positiva så är vi ju ett, ett ganska konstant topplag nu i Allsvenskan. Så det är klart att kommer du två, tre, fyra år på år så, så vinner du ju till slut egentligen. Rimligen gör du ju det. Och de gångerna som vi har förlorat så har det ju faktiskt varit så att det är just varit Europa-ligkval som har stökat till det då vi mellan Europamatcherna har förlorat mot Mjällby, Falkenberg, BP och så vidare. Så nu när det inte blir något Europaspel som det ser ut om、ja, om inte det nu är så att Norrköping råkar gå och vinna den här jävla svenska kuppen så kanske vi tar Allsvenskan i år. Det kanske är lika bra.、Alltså、på något sätt testar jag det ju faktiskt för de har ju slitit ganska mycket de här resorna. Och när man då återigen har spelat med ganska lika manskap och man har sett hur slitna spelarna blevet, så så kanske det är det lika bra faktiskt. Jag vet inte. Det tror fann att Norrköping nu går att vinna、eh, svenska konstgräsckupen, som、mm. det är nu. Är det är fyra konstgrässlag bara.、Mm. Eller、eh, bara det... i Norrköping、eh, BP och、eh, Östersund. Men det är väl mer gräslagens fel. Att de inte löste. Ja, det kan ju vara att konstgrästlagen <laughs> kanske är bättre rustade för svenska kuppens första omgångar som ofta spelas på konstgräst. Jag vet inte. Nu är du cynisk igen. En ren tillfällighet ja. bara. Ja. Lite intressant att、eh, ni pratar om detta då för att jag har faktiskt skrivit upp en punkt efter matchen Eh, som jag kallar för bagdad bobbifieringen <laughs> som kom, ofta kommer. Nu var det inte Jörgen och jag tänkte på framförallt det, utan det kom en artikel från officiella hälsidan ganska kort efter matchen där som jag tyckte kontentan var av att vi var det bästa laget, vi borde ha vunnit och de bara hade tur. Och det tycker jag kanske jag gör det väldigt lätt för sig att、eh, säga det att vi behöver inte jobba på nåt för vi var ändå bäst. Och dagen efter Så förlorar AIK med Klara 0-3 mot BK Häcken på Bravida Arena och så ser man Rickard Norling då, din gamle kompis Rickard,、mm. eh, stå i en intervju och säga att han tycker att vi hade greppet och då undrar jag liksom när tyckte han att de tappade greppet var det någon gång vid 3-0 de tappade <laughs> greppet i den matchen då eller? Eh, är det en trend då Att man bara går ut och bortförklarar saker Och inte liksom tar tjuren vid hornen Så att säga Nu måste jag、tror. ju bara säga att, att Häcken och AIK Oavsett om det blev 3-0 i slutändan Det var en jämn match, jag såg den igår De hade, de hade ju、också. greppet helt de, klart de hade, Något som var väldigt såhär Hemskt var ju att se Hur jävla fin Paulinho verkar vara i år Det, det känns ju inte bra jag, jag tror ju att i år är första Gången på jävligt länge som vi åker på nöten Från BK Häcken det är alltså längre nu så att inte någon tror att det har dök upp. Jag vet att du fast var fast det där har man inte sagt å, å. det där har man inte sagt om Beck och Hecken i många Aa, många jag, år. Nej jag har inte stått och sagt det i många nej, år. Nej men många har sagt att de kommer bli bästa Göteborgs och de kommer utmana det guldet. De kommer komma långt för blivet och så säger de ju själva i för varje match ja, att vi, nassi, nu ska vi vinna.、Ut. Vi vinna med fem noll eller allt var det. Är, och sen så sluter alltid med att vi vinne mot dem. Men då i stort sett och att vi kommer betydeligt många högre placeringar än de i tabellen. Jag säger så, bara att rulla att... jävligt fin boll igår. Jo, jo, jo. Det, det är ett bra lag och det, det är namnlåg när jag spelar i båda dom lagen. Men det、så. måste ju vara den tretta största spaningen ever efter att just de har slagit ut Aikometrenallat. Ah,、ja, undra om inte BK Häcken blir lite farligare. Nej,、ja, men det vad faa. Nu är louret visst. Det du har faktiskt inte tagit det här på fyllt än femton gånger tidigare. Ja. Skit、eh, det. Vi säger så här. Juster. Pa Paulinho, han kommer、eh, sträcka luren i en filmning och sen så en säsong över. ja så är det men den här trenden du pratat om det är ju det som är lite intressant då och... ja men är det en trend att att man mer bortförklara man behöver snabba、eh, acceptanser av media och, och fans och säga att vi vi var bättre men vi hade utry dumman var dålig alltså shit jag, vill... jag vet inte är, så har det väl alltid varit i viss mån men det är klart att det är du är lite mer pressad tränare på något sätt. Jag vet inte om Norling är det i och för sig men då kanske det är lättare att ta till det istället för att bara säga att vi, vi förlorar, vi var sämre liksom. För jag kan känna att som supporter efter ens lag har förlorat med 3-0 då som i det här fallet. Nu pratar vi AIK-häcken här av någon anledning. Men vill man inte hellre höra, hellre höra bara då att fan, vi var inte speciellt bra. Detta är för dåligt förlorar med 3-0. Vi får gå hem och, och, och tänka igenom den här och komma tillbaka bättre. Jo i pjämen det stog vi 1-0 typ till åttondelen eller nåt så och kom två-0 och sen tre-0 var det en straff som bara soppundan bänken. Sista sekunden. Ja det gjorde du bara för jävla så att.、Eh. Jag säger jag tänk det jag faktiskt kolla på den här matchen. Ja. Men jag lyckades faktiskt somna i så fall. Jag såg såstn. Jag såg den. Men så <laughs> tur var att vi var i 0-0 den perioden. Kan inte、mm. vara nåm bra match. Nej. <laughs> Nästa match för IF Göteborg i. Blir då inte kuppsemifinal mot BP som lyckades slå <laughs> Älvsborg. Roligt.、Eh, det blir istället en träningsmatch mot Kalmar FF på lördag klockan 15.00 på Nya Ullevi.、Mm. Det känns som att det finns en revansch att hämta mot Kalmar från föregående år. Jag hoppas Sabba får komma in och göra rätt för sig den här、ja. vändan. Alltså så tänker du. Ja. Jag tror att definitivt att vi kommer få se vår nya norman mixdiskrud på、eh, in i mitten någonsin.、Eh, de spelarna jag pratat med har varit väldigt imponerade och kvaliteten och tyckt att shit vilken lyrare. Så han/hanomma kommer vi säkert igen och få se från start. vi kommer nu också få se Björndalen eller vad du kallar honom、mm. <laughs> Henrik Björ Björndal som jag såg i utchet idag såg väldigt fin ut faktiskt stod、ja. ett mål och en fin assist och snurrade väldigt bra med med de hamsta backarna så att, ja, han kommer vi garanterat få se också från startskylsa trevligt men den här mixen ju han verkar vara en sjuen profil också han verkar vara en sån här kultgubbe som man har saknat han börjar prata om skärgaren och allt sånt sån jutabonne referenser höne han vill locka ut det beben så att det det blir ju väldigt spännande faktiskt han, man kan väl säga att han verkar ju absolut så regert amerikansk medietränare har、mm. något att säga på alla frågor、mm. vet vad folk vill höra han kör en wikipedia innan han går ut i den mixerszonen Den mixade zonen,、mm. var det meningen?、Precis. Det var meningen, men den heter ju den mixade zonen <laughs> Så roligt är det Vi måste sluta dra ordvitsa på hans namn Ja、nu. faktiskt det, det kändes som att jag var trött redan innan han kom Säg istället vad du vill kalla David Boviklander David Bowie David Bowie Tycker jag, det passar bra. bra Jag gillar det,、mm. det sätter、S、vi nu Se om vi kan sätta det ja Vad kan vi förvänta oss av Kalmar FF då? Har du någon som helst aning om detta, Glingberg? Massa elms. När、Den. man har bestämt tre stycken. Plus、Ap、mamma på apropå. hedersläktaren. Apropå saker som är trötta och tjata om. Jaha. Uh, Kalmar, nej. De hade väl precis så där säsong föråret.、Uh, vet inte om de har nåt mer att komma med nu. Har、yes. du någon koll riktigt? Nej, alltså, jag har ingetting att säga om Kalmar. Jag tycker vi ska prata med dem med Ester. Intressant, <laughs> för jag har ändå kommit hit nu. Jag, nu får vi sluta prata om Kalmar och AIK och Hecken. <laughs> Totalt ointressant. <laughs> Intressant och är ju att Kalmar är ett gräslag.、Uh, så det är två gräslag som du får mötas、uh, på sitt naturliga underlag. Det är de som kommer till kuppen.、Mm. men när var den här matchen då lördag klockan 15 i Örlevi in på tiknet.se vi har ju varit inne lite på det redan Rickard att du var känd som ärling i dom blivit att supportera kretsarna mm. Mm. hur började det här då liksom bara ben hur kom du in på den grejen det är ju därifrån ni också kommer ja Sverigeblogg för att、uh, det var ju att man skrev nån、uh, gästkrön i kap på svenska fans där och på forumet Och så fick man väl någon mejl eller vad det var från Mr. Hankins som tyckte att man skulle skriva på bloggen bara ben. Och, ja okej då, det kan man väl gå med på då.、Och、så blev det ju både skrivande och、eh, lite annat trams.、Eh, sen så gjorde vi ju både webb-tvn där från 2009 och även våra program Patrik och lite radio och lite annat、eh, smått och gott. Men sen var det väl liksom dags för... någon annan att、eh, ta över och det det måste jag ju säga att det är verkligen viktigt att folk gör det det ni gör här är verkligen viktigt för att det är liksom det som bygger en en supporterkultur är att folk gör lägger det här lilla extra antingen om det är att ni sitter här och spelar in podd eller folk som、eh, gör tifon som som det finns väldigt många som gör sitter och, och gör klaxsonger eller vad man som helst det är det som skapar en supporterkultur inte blivit och inte det här att slänga ut en massa annonser på stan eller tidningar. Bara tillägga det där. Jag måste ändå、eh, tacka dig lite då när du ändå hyllar oss här.、Eh, jag hade ju inte suttit här om det inte var för att du bestämde dig för några år sedan för att ta en paus från det här kanalglännandet som du höll på med. Och så sa du, jag kommer köra en paus nu ett tag. Och så var det lite stiltig där och då sa jag, jag kan hoppa in som vikarie tills Erling är tillbaka. En evig paus.、Ah, var, men nu är du tillbaka så kan jag droppa BB-podd nu så kan du ta micken här. Ja. <laughs>、uh... Nej, jag tror jag har gjort mitt inom det. Men jag måste, jag tycker faktiskt nu ska vi inte sitta och bara hylla varandra här, men det lägret vi gjorde där 2012 med den bevakningen vi hade på alla sätt som vi hade den och de där djupintervjunerna och, och sedan det vi gjorde med med de där fem muskvällarna då、eh, med middagen och det var ett sånt program man ville se själv och då gjorde man ju det. Det är ju lite som man funkar på en sätt om inte någon annan gör det, så får man göra det själv. Men sen så kommer ju så klart till en punkt att man känner att nu måste någon annan tar vi hit liksom. Men、eh, jag är jäkligt nöjd med det vi gjorde. Jag tycker vi avslutade på topp. Jag tycker kanske överlag att man ser färre och färre sådana här saker kring fotbollsklubbarna och att det blir mer och mer klubbarnas egna styrda saker. Blir de mer PR-maskiner som de stora klubbarna ute i Europa har? ja、ah, båda ja och nej skulle man säga eller så det finns ju ett mikrointeresse om man säger så folk som skriver på Facebook och Twitter och sånt så det är jag tror det är fler som engagerar sig men färre som kanske skriver långa krönikor och sånt vi ser ju hela den hur bloggen har försvunnit att att det formatet inte finns längre folk vill loftas inte göra den här ansträngningen och spela in webb TV eller podd eller skriva en lång krönikan om nöjes och man skriver 140 tecken och det är ju klart att det är lite Tråkigt för det utvecklar ju inte så mycket när man bara läser något på 140 tecken. Men engagemanget finns ju, det ser vi ju återigen med Tifon och annat som, som vi har. Det ska vi ju vara jäkligt glada för. Det är enklare att, att skaffa sig snabba likes på Instagram istället. Ja men det är väl så världen ser ut lite idag. Det är ju lite tråkigt på ett sätt för att det, det blir väldigt kort.、Liksom. Det ger inte så mycket innehåll när, när folk bara nöjer sig med att gnälla lite på 100 tecken. Kanal Glenn var ju det som、eh, kanske många känner det igen dig som mest ifrån.、Mm. Vad var Kanal Glenn egentligen då? Ja, vad var det? Det var ju när video började slå igen om där 2000 video, <skratt> video. <skratt>、uh, YouTube, YouTube, YouTube, webb, YouTube, webb、ja. TV slåg igen. Så vi satte oss 2009 är helt sonika. Eh, och, och gjorde väldigt jävligt dåligt studioprogram så jag kan tycka efteråt så tycker jag att vi blev teknolog mycket bättre från den första november 2009 då、eh, när vi gjorde det programet och intervjuade hästar och annat och galljar flyg. Inför och... den så kallade guld matchen ja, som kom i andra gången. Nej och, och det, var, var, det, var 40, men det var förtydligt det var alltså för långt och, och jättedåligt. Fast det var ändå bra på ett sätt men vi kanske borde klippa ner det lite där. Men det var kul faktiskt. Det var riktigt kul. Sen blev det bara rullar ju bara på. Och många grejer man har gjort har ju varit ganska roliga som den här sidlets-grejen och sådär. Som vi hörde i intro till programmet.、Mm. Så att några... Man hoppas man har bjudit på några roliga stunder. Än idag faktiskt så kommer det ju fram folk och tycker att det man gjorde var helt okej.、Okay, så då får man väl ta med sig det på något sätt. Vi har lite、eh, lyssnafrågor här på just、eh, ämnet. Kanal Glenn och tillhörande bihang.、Mm. En kille som heter Value på Twitter- han skriver så här, fråga ärling hur det går med danskan ja du han säger jag såg jag såg några minuter på FCK mot Espyash igår med Robin och jag fattade inte ett skit Det... Men vad var det här? Vi mötte något dansk lag och så drog、ja. du bara på och, och låtsades vara det med. Det där var ju ett sådant klipp som inte ens var med i själva huvudsändningen utan det låg ju på kanagligen extra material med suddig lins och sådana grejer. Vi intervjuade deras målmand på någon slags tråkig göteborgsdanska、liksom. och han bara svarade att domaren var mutad.、Och、sen kom det här fram och folk tyckte det här var jätteroligt där i klipp som ligger kvar. Så det är bara att fortsätta söka. Är, är IFK Göteborg det bästa laget du har mött? Om jag har mött nogensin? Nej, det är det, det inte. Jag, jag, jag ser det för att Kim, Kim Fastensen står. Men,、ja. äh, han är den bästa målmännen jag har mött. Är han den bästa målmännen i hela、äh, Norden? Hela Norden? Ja, det ja, syns jag. Är han den bästa... Kan han bli den bästa målmännen i hela världen? Måskej. Det hoppas han sig. Han är uppe i åren efter honom nu. kan vi få höra nåt smagprov på danska nu då? Du smagprov såhär? Smagprov? <laughs> <laughs> Så Nej、det. jag vet, alltså det jag tappat allt det tyvärr. Men det var ju lite sådana roliga grejer. Man fick ju göra vissa grejer för att på något sätt bygga roliga grejer. Jag hade ju alltid olika mössor på mig så drog jag alltid Göteborgsvitsar innan. Ja, nästa fråga、eh, kommer ju lite på det då. Beckenbauer på Twitter också. Han säger så här, ingen fråga, men kan han dra en Göteborgsvits för gamla tiders skull? Ja. Ja, och det där var ju lite sådär, när man, jag vill bara förklara varför då utan när man, när man står och intervjuar spelare runt matcherna så blir det ju lätt såhär same-same. Man frågar hur var matchen, hur var gräset, hur var känslan i kroppen och sådana här grejer då va? <laughs> ja, och då får du mjuka upp dem och få mer av en vanlig dialog så att de inte ska tänka att de här fotbollsspelare som blir intervjuade för att avväpna allt det där så drog ju allting i in Göteborgsvits innan själva huvudsändningen då liksom. Det kom ju ut också sen då. Och, men det är ju som, vet ni vad Elektrikens barn heter Sladdjan Sladdbarn <laughs> Nej, det var skitdåligt <laughs> Det ska det, det inte är, vara sådär Nej,、bra. det har gått neråt i nivå nu Jag har andra saker för mig Då kan man ju fråga sig Vad gör Rickard nu När han inte springer omkring Och intervjuar folk i、eh, toppluva Björn Vikander har nu skrivit på Twitter. Precis det. Vad gör han nu för tiden? Vad förhåller han sig? <skratt> Nej, det får man inte säga. Nej. Nej, men det är ju som sagt man, man har alltid varit en person som har velat göra massor av grejer utöver så att säga vanlig sysselsättning. Och du var väl där du är ett par år med kanaglen, och nu gör jag lite annat.、Eh, Titta väl inte jobbmessigt, så driv jag eget företag. Jag、uh, jobbar med ett koncept、uh, som egenföretagare och franchisetagare som jag har jobbat hos i、uh, ett antal år. Och、uh, det är nyttig mat, nyttig snabbmat kan man säga. Så att jag har precis öppnat för fyra veckor sedan uh, en uh, liten restaurang i Nordstan mittemot Kjell Company som heter Picadeli Nordstan. Och det är ju det här konceptet som finns med salladsvagnar i butiker. Och nu har vi öppnat en sån butik, jag och en kollega som också är extrem blåvitare. Och gör det här som en franchise med det här Picadilly-konceptet där jag har jobbat ett par år. Så att för att promota mig själv lite här så är det ju så om man vill ha en fräsch och nyttig och snabb matlåda så kan man gå dit och plocka ihop det i Nordstan. Några av spelarna i blåvitt kanske skulle behöva gå dit lite oftare, vad vet jag. <laughs> Jag kan väl då tillägga att den här restaurangen har varit en del i min lilla däffning som har varit sex kilo och elva jävla centimeter runt magen.、Mm. Din resa. <laughs> Nej men det är ett jäkligt bra koncept det du har där med plocka ihop mat, väg det så att du betalar för det du äter och sen sätter du dig och käkar. Och 99% av det som serveras är ju bra käk.、Mm. Och det var ju också det vi käkade då när vi spelade in de här programmen på、ja. den förra restaurangen ja, det det, som, det jag, som jag startade på Lindholmen. Så、Faktiskt. alltså kan man säga ät som Torbjörn Nilsson. Det kan man göra. Kasta en bra jävla deal i alla blåvita babypodd-lyssnares öron nu då. Ja men det är klart, vi vill ju ha blåvita som äter det här såklart. Och、eh, vad, vi får väl igenom en liten rabatt för fem spänn eller? Nej, det är alldeles för snålt. Är det för snålt? Ja. Okej, men vi kör en, en tia då. Det är bra. Ja, så att vi kör nu då säg, hela mars ut. om man kommer dit och så säger man att man gillar bb-påd eller att man gillar blåvit så löser personalen、eh, en tia rabatt där. Och sen kan vi också köra så från eftersom jag vet att、eh, det är många blåvita natursom kommer till brunnsparkencentralen och så där och så kanske man vill äta nåt innan på martstagena.、Mm. Eh, så från aprilsen framåt då så kan vi alltid köra、eh, halsduk. en halv stuk på så får man、eh, en femma, eller? En tia. En tia! Okej,、okay, man får en tia-rabatt. Men, det, en tia. är men okay,、eh, det är ganska prisvärt redan. Men okej, halvstug på... Marginalen som halstug kryter åt helheten här. Halvstug på på matchdagarna.、Eh, sen, om man vill käka innan matcherna så är det klart att då får man en, en blåvitt-rabatt. An Ansiktsmålad är den 20. Ja,、eller? precis. <laughs> det här kommer spåra. Vilka kommer gå under. Nej,、ja. äh, men det är väl en fin deal.、Ja. Men du vill alltså att den blåvita-supporten då ska frångå liksom... rasa dieten och gå rakt in i salladsvärden. Jo, måså det är ju faktiskt om man vill hålla sig färre månader så kan det vara ganska bra att tänka på och söka nyttigt och speciellt om man sitter på kontor eller är säljare eller vad man nu gör då. Det finns ju alltså en teori kring spelarna att de kan äta vad som helst för att de tränar bort det men det håller inte jag med om riktigt sådär. Så jag hoppas ju att spelarna vill komma dit också. Det kanske vi får lösa nåt så småningom, men、eh, jag tror att、eh, nyttig snabb mat är i framtiden lite grann jämfört med. Man behöver inte alltid checka, liksom börjare och bär och karb bara för att man är en fotbollssupporter. Det är liksom niddbilden lite grann, även om det kanske är gott. Våra、eh, våra vänner, Rasmus Forsström, han är inne lite på det här sporet i sin fråga här då,、mm. som helt sjuk nog damper ner på Twitter. Vad tycker han? Eh, om spelarnas kost borde läggas mer fokus både på och utanför KG kan man återgå den Ja men alltså som jag sa då det här är ju någonting som dyker upp typ att, ja, ganska ofta och så är det någon då som kommer till landslaget och så, så har de den här dietisten där eller hamren hade det i alla fall och så får de liksom reda på att ja men vi kanske inte ska äta pizza två gånger i veckan även om vi nu kan då Och det, återigen det här med myter att man ska bomba på med kolhydrater och fett dagen innan en match och sådär, men nej,、äh, jag vet inte riktigt. Jag tycker det, det måste ju kunna gå och lägga resurser på det där för att få mer kunskap om det. Jag tror det finns jacklarna mycket att vinna som、eh, elitföräldring i Sverige om man gör det faktiskt. Så det är nåtting jag brinner för. Jag hoppas att jag kan hjälpa、eh, blåvet med detta så småningom. Jag har redan varit på ett möte där upp och jag hoppas att jag kan hjälpa till med nåtting innan det. Att、Faktiskt. de på något sätt får、äh, käka mer sallad och mindre pomfrikt, helt ja, enkelt. Ja, men sallad och sallad, men det handlar ju om att balansera mellan fibrer och proteiner och, och allt vad det är, liksom. Och,、äh, ja, som sagt, det finns mycket kunskap man kan innämta. Jag har inte alla kunskaper heller, men...、Äh... Någonting som jag ofta hör från、äh, elitfotbollsspelare, det är att direkt efter matcherna typ på väg hem i bussen, eller sådär, så ska de, de vill de käka fett. De vill käka, stanna på McDonalds på vägen hem eller beställa upp 25 pizzor liksom. Att de känner att de behöver detta. Jag tycker själv att det låter lite knäppt. Vad tror du om det? Alltså,、oh, jag är ju ingen dietist. Det sitter jag inte och säger. Men det är klart att man vet ju själv när man har tränat och då vill man ju äta som Tobbe såg i det gamla videoklippet den här fet dieten, liksom med mycket fett och kohlratter eller vad de än säger, liksom ja det vill man ju. Men om man tänker till det och tänker att man ska hålla formen och sådär på ett ännu bättre sätt, så tycker jag nog de borde se över där också. Ja för det är ju såklart om, om man tar en, en spelare、eh, som tränar massor massor varnda dag i veckan, det är klart att de kan äta. lite sämre mat inom situationstecken och ändå ha snygga kroppar.、Mm. Men då gör man ju faktiskt kanske jämförelsen med oss vanliga dödliga bara istället. Om man istället tar att jämföra de här spelarna med andra spelare på elitnivå fast som inte käkar de här pomfritten då, då kommer de ju givetvis ha ett försprång de som inte käkar pomfritten. Ja, eller jämföra med många individuella idrottare som... är ganska mycket duktigare på de där bitarna jävligt främst allt kropsbygger och annat som kan man tycka är lite så nördigt dom som väger sin mat och som mäter exakt innehåll och sådär men vad fanns kan man bli spelar man är blåvit från att man är ung 13 14 15 man har ändå en chans att bli en jävligt bra fotbalspela och ska man då vara noggran med hur man tränar då är liksom, kosten är 50 procent av det Om man har den chansen och liksom spolar den chansen det tycker jag är jävligt onödigt. Och som sagt, jag, jag kan hjälpa till och jag försöker göra vad jag kan. En som jag tycker i så fall du ska slå dina påsar ihop med som går i bräschen lite för detta i blåvitt idag det är ju faktiskt、eh, Pontus Dahlberg som vi hade här i programmet för några veckor sedan. De är nästan så att de andra killarna i laget hånar honom för att han har sån koll på vad han äter och vad han ska äta, vad som är bra för honom och vad som inte är bra. Där har du en kille som kanske är framtidens fotbollsspelare då? ja jag får göra det jag bara hörde att han äter väldigt mycket så、ja. att、äh, kanske han behöver också blir... han växer ju fortfarande bara en sån ja, sak ja. Det blir dyt för honom rikar、mm? det går rykten på staden om att du skulle vara någon sorts kridingsupporter supporter <laughs> är... Supp support, jag vet inte hur många som supportar kridingar men det är väl、äh, inte så många kanske tyvärr Uh, Nej,、nah, jag vet inte. Det, jag, som, som jag sa innan, jag har spelat i Kvinning ett par år som barn och ungdom och、uh, sen har jag haft nära band med föreningen, jag bor kvar där borta och jag fick en förfrågan om att、uh, ingå i Kvinningsstyrelse.、Uh, jag har suttit som ordförande i en Division 6-klubb i åtta, nio år säkert. fick en förfrågan om att ingå i kvidningsstussen nu i våras och sa jag till det som som vice utfördare, vilket ser du mer att blev utfördare nu då de senaste två månaderna efter som återigen hoppade av här i för tid så att、uh det är det vi gör också vi sidan av och det är ganska mycket jobb kan jag säga om man tycker det är tufft i blåvit så kom igen att de kvidning om man vill ha en utmaning <laughs> så du vill att vi tilltalar dig här ordföreningen nu för, från och med nu ja, your honor var det till och med nej då men、eh, jag är ganska van vid det jag är ganska van vid att ha en roll i företag och i föreningar där man faktiskt tar denna ansvaret och där man lägger de här extra timmarna på att göra det här lilla extra liksom det är det jag tror Bygger någon slags samhälle i stort och bygger någon slags karaktär individuellt också. 30 plus någonting ordförande i en Division 1-klubb, det är inte så illa. Nej det är det väl inte eller det beror på vad man, vad man menar som sagt nu är det ju läget i Kviding är ju lite risigt ekonomiskt och sådär jag gör vad jag kan nu för att, för att lösa det men det Låter som en annan klubb jag, jag känner till、också. Ja eller hur det är tufft det är tufft för många föreningar det är det men jag tror att man, är, man kan vara positiv och man kan lösa det mesta faktiskt Apropå kviding så, så hade vi Hanne Stille som gäst i podden、mm. här också som är klubbchef för Ljungskile nu för tiden.、Mm. En gammal kviding gubbe också.、Mm. Där hade vi faktiskt ett ämne till att jobba i blåvitt kände jag när jag、mm, satt、verkligen. och snackade här med honom. Det är en kille som får det att gå runt med små medel fast som ändå kanske har ett blåvitt、eh, perspektiv och、eh, storklubbsvana.、Eh, ja men framförallt så är han ju en renodlad föreningsmänniska och det är ju precis vad som behövs. Ja, både ja och nej kan man väl säga. Du har ju egentligen dels det som man ofta pratar om föreningsperspektivet, sen så börjar man prata om vi måste ha in någon som höjer våra intäkter och sen så har du den tredje biten och det är den här kostnadskontrollen som också är tuff då och då är väl man kan väl säga att Jakob, våran kassör nu, är väl en person som har kommit in just för att, att ta kostnadskontrollen. Och sen så ska man ha in en klubbdirektör igen som, som ska öka intäkterna och så börjar det liksom om lite sådär. Och samtidigt ska man då ha föreningsmänniskor som har hjärta för föreningen. Så det, det är en balansgång men Hannes är ju jäkligt bra. Jag träffade honom i, i förra lördagen på ett sådant möte så att vi, vi snackar en del.、Uh, det, det tror jag också är ett bra namn så småningom faktiskt. Men du är ju alltså framgångsrik företagare numera och、uh, har en hel del styrelsevana då. det låter ju nästan som ett namn för valberedningen i IFK Taby. Hålla lite koll på också här framöver. Ja, det är väl upp till dem att avge det, men ja, jag finns väl till egentligen om de om de behöver mig. Det är klart man siktar ju alltid uppåt och jag vet inte, företagandet, vi vill ju bygga upp den här strangen Nordstan först och sen fler och, och det är klart att föreningsmässigt så vill man ju kunna bidra med någonting som man tycker att man faktiskt kan bidra med också. Hade det varit för tre, fyra, fem år sedan så hade jag kanske inte varit redo för det men、eh, kanske man är idag på ett annat sätt faktiskt. Frågan är väl då som vi、eh, måste ställa, oss, brinner du tillräckligt mycket för IFK Göteborg för att kunna axla en sån roll? Jo men alltså det är klart man gör för att i, i grund och botten så är man ju verkligen supporter sen barnsben och även om man idag alltså fortfarande försöker åka på bortamatcher i mån av tid och, och pengar även i Europa. Och sådär så är man ju idag kanske lite mer då strategisk supporter, alltså att man tänker mer på det övergripande perspektivet som jag pratade om förut, om, om vi aldrig ger liksom ungdomar chansen, hur ska vi då kunna sälja bra spelare, vad har vi för liksom strategi, övergripande frågor, hur får vi ihop ekonomin och sånt, det, det är kanske det man brinner för minst lika mycket nu som man tycker är intressant så att Ja, just de bitarna så är det klart att både kunskap och engagemang hoppas jag i så fall kunna bidra med om det skulle bli aktuellt någon gång. Vad behöver vi nu, Patrik? Nu behöver vi lite lyssnafrågor. Och första frågan kommer från Anders, som han heter. Har han någon skön anekdot från Blåvitt? Minns i hans senaste besök att han drog igenom Sam Larssons fest- Ja, det är inte lätt att bara dra en anekdot på uppsättelse. Man får gå tillbaka till någon sorts、uh, dimmiga festkvällar eller något sånt där för att hitta något sånt kanske. Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg som Larssons fester riktigt vad det var för något. Men、uh, en klassiker är ju alltid guldkvällen 2007 på något sätt och vad, vad som hände då. Det var ju, det var ju Ragnar Sigurdssons、uh, stora kväll här. Ehm.、Uh, Han hade en riktig high notes med stutz i. Ja och han helt enkelt. Det ]klart. sägs så att han inte fick ta med sina kompis att de gamla lilla kamratkåren då isländska kompisar han hade på besök. Så när han kommer till, till、uh, vad heter det? Valand. Valand. Så är han en ganska dragen och、uh, in i det hela vita rummet där du och jag är, Jocke, så、uh, så börjar han plötsligt att omfamna Hakan Mild, men så flippar han då och så ska han plötsligt döda Hakan Mild. Och jag står ju en halv meter snett bakom honom så jag försöker ju liksom såhär låsa fast Draghi men han är ju ganska stark så tack och lov så kommer ju bängan in och, och räddar då och... Ja, sen fortsätter det ju att säga att han ska ha sprungit därifrån sen med vakterna efter sig.、Eh, ner för avenyn som en slags tecknad film eller någonting. Med vakter springades efter sig. Och,、eh, även att han inte fick komma in innan dess. Och、eh, vad var det du snackade om? Någon dispute med Wallestet också? Ja, men det var ju en dispute. Det var ju regel ett regelrätt slags mål. Eller, eller snarare att Ragge nitade Wallestet helt enkelt. Som det. man gör ja, efter ett SM-guld. SM ja, ja du, du och jag, Polan, vi har tagit SM-guld här. Pang! Ja. Nej men jag är helt ärlig nu, jag hoppas Draghi kan,、eh, detta var ju tio år sedan och vi, vi är glada för hans skull att han gjorde ett jäkligt bra EM och gjorde mål och var med i isländska sensationen och allt det där så att jag hoppas att han kan skratta lite åt det nu. Det där、ja. är en helt vanlig fredagskväll på Island. Ja, <laughs> ja sen för övrigt så efter den här guldkvällen så hamnade jag och delade en taxi hem med Andres Vasquez och eh, Moses, eh, Sevan Cambo、ja. som väl är agent idag tror jag. Uh, och de skulle upp österut också då så att,、uh, det var ganska、uh, så det hände sig rikt det också Anders Väskes förut gavligt snyggen killer som egentligen bara vill spela fotboll och, och ha roligt men på grund av handläggning är väl inte alltid ha fått göra det så här、uh, utan press om man säger så uh, men uh, ja det om det enkäften sen har du var händer det taxin då nej ingenting vi såg att måste snakka om en grejer att han bara säg vill vill bara spela fotboll och Moses var ju inte så jättekänd och han är ju väl precis kommit upp från utruppen och ja spelade vi runt lite på division ett superettan nivå efter det tror jag、och、tror han är agent idag med Aras Arasbayat och det gänget över och...、ja, då är han det fett <laughs> ja precis nej så att,、eh, det var väl det som hände då sen har det varit nygjare roligare anekdoter också i ett supporterperspektiv så klart att hälsoforsk som vi nämnt då, Baku och bakoo och sådär men hälsoforsk var ju där var man ju, levde man ju på den här rena glädjen av att vara supporter och göra det här omöjligt så då hände mycket roliga grejer där, men det var ganska många med nästa fråga är、mm. ju faktiskt på det temat också、okay. här nu då Gabriel Andersson Som、ja. skriver för svenska fans、ja. eh, Han frågar Hur tomt var hans konto <laughs> Efter den hårda sista kvällen i Helsingfors Ja alltså Helsingfors、eh, återigen Nästan ett av de bästa minnena De senaste åren helt klart Eller kanske det bästa faktiskt det var ju bara sådär hur gick det här hur kunde vi vända på det här、och、då när man har levat nånslags supporterliv och kanske allmänt liv med så mycket rett mycket press i överit och så, så plötsligt så bara så släpper alltting för en kväll、uh, och då var det liksom bara som jag sa och man man förvandlades till han、uh, Thomas Gisander för nånslags kväll och så började <laughs> började skriva nållimmet、no、åt Gabriel och Semler och, och Nicklas och hela hela、uh, svenska fansgäng och säkert massa andra, så det var ju massa av de här finländska, vad hette den här vita longdrinken, och det var dans och det dök ju upp ett band från Allingsås, av alla ställen som、mm. plötsligt står och giggar i fyra timmar på den här pubben där vi var och det var rätt mycket dans framför där och det var, det var en jäkligt bra kväll och sen som sagt hamnar vi på andra klubbar både innan och efter, karaoke ja karaoke var det och, och det var bland annat vår kassör Jakob var ju med också som、eh, jag tror att jag föll av innan karaoke där men、eh, jag, jag hörde att han var uppe eller någon var uppe och sjöng Country Roads vilket、eh, han även gjorde en rolig grej av sen när den spelades på gamla Ullevi ett par matcher efter det då och det får bli avslutningslåten här idag också Sista frågan då Är det sant? Det är högst sant Vi håller oss kvar i nattklubbsträsket här. Det är Martin som på Twitter vill höra lite om Sobralenses nattklubbsincident. Vad är detta? Någonting från bara bentiden eller? Nej. Ja, hela Sobralense-historien var ju jag, låtsomt, ganska infekterad、vet. får man ju säga. Men nu är det inte så att jag springer runt på en massa nattklubbar längre, ska bara sägas. Daniel Sobralense måste väl vara den enda enskilda spelare som har fått ett stort långt sammandrag över sina fardäser publicerat på baraben.com. Ja, alltså jag, jag är ju lite den här gamla skolan faktiskt, lite såhär Håkan Mild att man bygger ett lag med karaktärspelare för att hitta en, en jäkligt bra sammanhållning i laget faktiskt. Och då tror inte jag man kan ha in sådana personligheter liksom. Han var ju ganska misslyckad från början får man ju säga så gjorde han någon klack och så blev folk glada. Men i alla fall det var en, en lördag söndag var det när några bara benkollegor till oss var ute på Park Lane. Såg Sobralense klockan två på natten. Och söndagen därefter var jag uppe på träningen. Och frågade jag Edlund eller vem det nu kan ha varit. Och han säger att Sobralense är magsjuk. Och då vet jag inte att de har varit ute och sett Sobralense. Det är först en vecka som det här kommer upp då. Att jag skriver någon tweet om att Sobralense var ute på nattklubb. Men de sa att han var magsjuk. Och då... egentligen inte så mycket mer med det om inte hans fru、eh, hoppar på mig、yes. på Twitter med hjälp av Google Translate och skriver en massa grejer att det här är inte sant och så vidare, men det är ju två ganska väl profilerade blåvetsupporter som ser Sobralense. Du länse, vet att、menar. de har koll. Ja, men man känner ju en Sobralense och framförallt om man håller på blåvete, det är lite sådär men ja, det var han. Ja, men det är två superhardcore <här> som ser honom. Ja. ja, och sen allt det här andra som då kommer upp liksom、eh, vad fan var det, han kör bil utan kör kort och håller på att krocka, håller på att köra på、eh, Uh, nej, det är ja. Ja, nej, ja, <laughs> jag måste säga, men、ja. men nästan. Nej, fan, jag måste nästan berätta att det var en fantastisk historia när vi står vid, vid rebbesplassen och jag ska hem till min lägenhet så en dialog på mest i Johan skatten och ska svänga vänster vid rebbesplassen och Sabranelsen står i samma fil och han står ju i den här orange Kia Sported känns med blåvit logga på den var ju så skrikig så helt nöd att missa för mils avstånd och han får för sig och göra. Ett vad blir det? Det blir att köra över tre heldragna linjer och mot rött i samma sekvens. Jag bara räknar hur många gånger Hannan blir av med körkortet på samma vända. Tills det slog mig. Han har inget. Nej, precis. Sen var det väl också någon gång, tror jag, att det var jag som såg honom eller någon som såg honom köra ut från ni vet när på delsbyvägen där från kameratgården gör en sån här galen grej liksom、mm. Hakan Mil blir inte så glad när han hör om det här som fick du ju... Jacob Johan som fick väl ta den här bilen ja, sen och Jacob Padren stod fint parkerad i kruksletten efter tårkloge.、Ja. Nej så det var ingen bra det var ingen bra personlighet var var det mer säkert massan. Det finns、också. väldigt mycket att säga om Daniel Söberlense mest、ja. Dulle Johnson faktor i blåvit om senaste 20 åren man.、Mm. Mm. Mm. Jag har hans rosa matchtröja hemma. <laughs> mm. Passar den nu då efter din resa? Nej, den är för stor nu Den passade ganska bra、eh, innan nyår Men det är väl också så för att liksom、eh, sammanfatta mitt lilla besök här att det är väl hela grejen med att vara supporter till Blåvitt, det är ju dels de här profilerna som dyker upp ibland och hela det här livet som är runt Blåvitt men framförallt alla fantastiska människor och supportrar och sånt man har träffat man träffar ju vänner för livet och hela den grejen, det är ju det som ger det någon slags mening om vi ska sätta de här små grejerna i ett slags stort perspektiv, bara om man ska reflektera över sånt, det är ju det jag tycker är roligt att göra faktiskt. Det var ett väldigt fint sätt att sammanfatta detta på tycker jag. Jag tycker inte vi behöver säga speciellt mycket mer här ikväll Patrik. Eller Nej、vad? det tycker jag inte. Vi tackar Rickard så hemskt mycket för att du kom hit. Tack, jag vill bara avsluta med ett citat från Sokrates. Okej.、Okay. Att det enda vi vet är att vi ingenting vet. Ska vi då också gå ut på tonerna från Country Roads? Det gör vi. Det är jag som är ärlig och det är du som har glömt. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road! s